Чому це так трапляється, що таким людям випадає часто важке життя? Різним тройдисвітам, ну, хоча б тим, що вкрали скіфську чашу. Певно сподіваються на безкарність. Дзузьки, він знайде їх, хоч доведеться перевернути пів Києва. Чомусь ця думка заспокоїла хаблака? Він поміняв квітку у вазиці між портретами батька і прадіда і пішов спати. Вранці Хаблак одразу подався до видавництва. Зазуля мусив заїхати в управління, зазирнути до експертів і наздогнати капітана. Хаблак зайшов до Данька. Той мав окремий кабінет і капітан вирішив скористатися з цього і розпитати художника про Власюка. Капітан умостився на стільці, вільно простягнувши свої довгі ноги. Данько закурив, зі смаком пустив диму стелю, трохи подумав і сказав. Спробую бути об'єктивним. Хоч, чесно кажучи, не подобається мені Власюк, не подобається і все, а особливих фактів не маю. Скритний якийсь і піжон, знаєте, звик дивитися на людей гордовито. «Розумієте?» – пояснив. «У нього вийшла книжечка. Звичайна перша книжечка. Ну, похвалили. Але ж для чого носа дёрти? А оповідання справді гарні? Я в літературі не дуже то, відверто зізнався денько, А кажуть різне. Це вже добре, коли різне. Батько в нього якесь себе в міністерстві торгівлі». Вів далі Данько. Я б не афішував цього. Він бачите, які костюми носить. Хаблак згадав жовту ласюкову шкірянку і на знак згоди нахилив голову. Людина, яка звикла все мати без особливих труднощів, запитав. Данько заперечливо похитав головою. Не зовсім. Ласюк один з наших найкращих редакторів. На нього немає скарг, і автори полюбляють працювати з ним. Кажуть, вимогливий, але справедливий, трохи самовпевнений. Це не так уже й погано. Звичайно. Відлюдькуватий неговіркий. Знає в собі ціну і не базікаво. Те, що не базікове, мені вже відомо, засміявся Хабвак. Вважаєте, що Васюк. Причетний до крадіжки Нічого я не вважаю Ми збираємо факти І тільки на основі фактів Зможемо звинувачувати А чим вам не факт Він єдиний виходив з кабінету Коли згасло світло Але ж Власюк твердить Що вийшов коли Хоролевський ще показував фільм хм, Він вам не розказує Ніхто не бачить цього Бо всі дивилися На протилежну стіну з екраном Міг Ласюк вийти непомітно. Міг, несподівано швидко погодився Данько. А що це за історія з білою Волгою? Звідки знаєте? Так ваш лейтенант розпитував. Чи не бачили її раніше під видавництвом? Може, підвозила Ласюка? Справді цікаво було б дізнатися. А ви побалакайте з дівчатами у тих редакціях. У них вікна на двір виходять, і дівчатка все бачить і знають. «Угу», mm -hmm. – погодився Хаблак, – розпитає. «А з ким Ласюк товаришує у видавництві?» Я ж казав трохи відлюдькувати. «Піжон піжоном, але з дівчатами не водиться. Чого нема, того нема. А у видавництві тільки з ситником близький». Вони в одній редакції, ситників Ласюк. Чому зійшлися, не знаю. Олег випить любить і дівчат не пропускає. Повна протилежність Ласюкові. Легкий хлопець, знаєте, бувають такі. Денько не договорив, бо до кімнати зазирнув білявий молодик у спортивній курці. Зупинився у дверях, побачивши хаблака. Капітанові здалося, Ще навіть трохи розгубився. «Дай закурити, Петю», – попросив. Данько витягнув із шухляди пачку сигарет, кинув через усю кімнату. Хлопець простягнув довгу руку з великою долоною. Сигаретна пачка буцін прилипла до неї. Витягнув зубами сигарету. «Тримай!» Кинув пачку так, що вона закрутилася в повітрі і акуратно лягла на стіл навпроти Данька. Хлопець вийшов і Данько пояснив, «Фрововка-помовка, це ситник».